A NEGYVENEDIK FEJEZET És beszélt az Úr Mózeshez mondván, Az első hónap első napján állítsd föl a hajlékot, a találkozás sátrát, És helyezd el benne a bizonyság ládáját, és takard elfüggönyjel. És vidd be az asztalt, és helyezd rá, amik parancsolva vannak. A mécs tartó ott álljon mécseseivel, és az aranyoltár, melyen a tömjén ég a bizonyság ládája előtt. Tedd a takarót a hajlék bejáratához. A találkozás sátra előtt állítsd föl az égőáldozati oltárt, a medencét pedig az oltár és a találkozás sátra közé, és töltsd meg vízzel. Vedd körül az udvart vásznakkal, és tedd a takarót a kapujába. Vedd a kenet olaját, és kend föl a hajlékot, és mindazt, ami benne van, és szentelt föl minden fölszerelésével, és szent lesz. Kend föl az égő áldozati oltárt, is minden fölszerelésével, és szentelt föl az oltárt, és a szentek szentje lesz és kent föl a medencét talapzatával, és szentelt föl. És állítsd oda Áront és fiait a találkozás sátrának bejáratához. És miután vízzel megmosdattad őket, öltöztesd Áront a szent ruhákba, kent föl, és szentelt fel őt, hogy papsággal szolgáljon nekem. Bezesd oda a fiait, és öltöztesd őket ingekbe, és kent föl őket, ahogy atyukat fölkented, hogy papsággal szolgáljanak nekem, és az ő fölkenésük örök papság lesz nemzedékeikben. És Mózes megtett mindent, amit az úr parancsolt neki, így cselekedett. A második év első hónapjában, a hónap első napján fölállították a hajlékot. És fölállította azt Mózes, és letette a talpakat, és a deszkákat, és a rudakat, és fölállította az oszlopokat, és kifeszítette a takarót a hajlék fölé, arra ráhelyezte a sátor felső takaróját, ahogy az úr megparancsolta Mózesnek. Fogta és elhelyezte a bizonyságot a ládába, és beledugva a rudakat, fölül ráhelyezte a kiengesztelődés tápláját. És amikor bevitte a ládát a hajlékba, fölakasztotta eléje a takarófüggönyt, ahogy az úr megparancsolta Mózesnek. Elhelyezte az asztalt is a találkozás sátrában, az északi oldalon, függönyön kívül, elrendezve rajta a kitett kenyereket, ahogy az Úr megparancsolt a Mózesnek. Elhelyezte a Mécs tartót is a találkozás sátrában, az asztallal szemben, a déli oldalon, rendben rátéve a Mécseseket, ahogy az Úr megparancsolt a Mózesnek. Elhelyezte az Aranyoltárt is a találkozás sátrában, az engesztelés táblája előtt, és meggyújtotta rajta a füstölőszert, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek. Föltette a takarót is a hajlék bejáratánál, és elhelyezte az égőáldozati oltárt a hajlék a találkozás sátrának előterében, égőáldozatokat és más áldozatokat ajánlva föl rajta, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek. Fölállította a medencét is a találkozás sátra és az oltár között, Megtöltve azt vízzel. És megmosták Mózes és Áron és Áron fiai a kezüket és lábukat, Amikor beléptek a találkozás sátrába és az oltárhoz járultak, Ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek. Fölállította az udvart is a hajlék és az oltár körül, és takarót agasztotta bejáratába. Így fejezte be a művet. És felhő borította be a találkozás sátrát, és az úr dicsősége betöltötte a hajlékot. És nem tudott bemenni Mózes a találkozás sátrába, mivel a felhő fölött lakozott, és az úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Ha pedig a felhő fölemelkedett a sátorról, Izrael fiai elindultak egész vándorlások idején. Ha pedig a felhő nem emelkedett föl, nem indultak el egészen addig a napig, amíg föl nem emelkedett. Napközben ugyanis az úr felhője nyugodott a hajlékon, és éjszaka tűz, Izrael egész házának szeme láttára egész vándorlások idején.